І дай, синку, ще є картопля, літня жінка, дрібна на зріст. Рідзнак дивовижної вроди в обрисі обличчя, що помарніло від років і колопотів, оживляється карми очима, тонко окресленими, як осереддя квіткові, світучими в прозорості. Всі в з знають, мовча зниця і добра. Вдвух справляючи печі і груби, за чверть віку – Ніде голки чужої не взяли, буваючи самі цілими днями серед чужого добра. Їх рідко звали Максим Бережан чи Мар'яна Бережан, а просто пічники. Бо при цій роботі в селі тільки вони обоє на рівні, коло глини і цеголля, піску і зали, попелу і сажі. Хлопець спершу острашений від дрів пічника нависли як стріхи її здоровенних очей, синіх, що ніби аж приливаються повнотолю. Сидячи смирно, титься в картоплиною волію, після чого обережно вів до губ, а то розсиплиться. Смачна! Можна розсмоктувати до крихотки. Чи не Андрійком звуть? Раптом прогриміла низько з-під колоскуватого кольору вусів, рівно підрізаних і зовсім дрібних, так що хлопці дивно, Чому крізь них грізний виголос? Так звуть, підтверджує гість, і здогадується, що пічник пам'ятає його з минулої зими, коли піч лагодив, соли картоплю. Хлопець послухався і відчув, як смак гострішує, і сильно входить в почуття. Доїв і, обтерши губи, подякував, хотів піти додому. Підожди трохи, наказує пічник. Відчинив саховку. Обторкав порожні коробки, склянки, капшуки, поки натрапив на грудку цукру для хлопця. Той дякувавши взяв і відкусив білий гострячок, а решту в кишені. Страх проминав. Дядьку, як роблять цукор, питає Андрій. Дивиться ж на піч, криву і низьку. Ворожбита, що всім ставить їй, мов, картину. Везуть білі буряки, що звуться цукровими, почав пічник. На завод везуть, патрають і женуть під ножі, вкріплені на колесах. Стружка звідти збіга, як шаткована капуста. Вказаний її вкинули, забіжки з будинок і варять. Починається складна пісня. Я забув, хоч і знав трохи. Варять так, що січки крізь її середні перегородки, як хто бував в рослинах цукровий сік сам висмоктується в гарячу воду і вже варять кристали. Додають щось, того я не знаю. Як зварять, наливають рідину в скаженні посудини, що крутяться і ревуть гірш від звіра. При сітках кристалик задержується, а рідина відбігає геть. Вибирають рудий пісок і везуть сушити в нахилених бочках, що відкриті з обох країв і крутяться. Довго перевирушують пісок під протягами. Якось його відбілюють, то мені невідомо. Звідти брав маляс, як мали корову. І робив на заводі трохи. В ливарному цеховій гуртом ставили піч. А вам хто піч робив? Піч? Мені? Хлопець мовчки показав на піч у хаті. Я сам, запевняє пічний. Ні. ні, ви дурите. Так і правда я сам. А чого питаєш? «О, на піч! Якби ви ставили, була б гарна, як наша!» Регочиться пічнич, аж сльози витирає. «Гей, хлопче, каже він зрештою, вдержавшись. «Про цей приказку складено. Ходім щось покажу». Скоро старий і малий сиділи в сарайчику, розбираючи в дірець печі з її секретами. Хлопець оглянув знаряддя. Гострі і плескуваті, серед цеглих кахлів, люшок, заслонок, колосників, всякого залізного і дощаного майна, потрібного майстові. Спитав про люту загадку кожної печі. Чому вночі сажа горить? І, почувши причину, переминув цікавістю до садиби. Там обтрушена шовковиця з гілками простягнутими через двір. Всі кажуть, під неї пічник читає в неділю. Обсипається огняними листками в присмарку вишні. Їх чотири. І одна груша. Мов свічка рівна. Дві сливи сухуваті з загрозливими колючками. Рядок тополь вистанув при паркані. Скрізь позаростало. Ніколи господарям після праці в зморі і турботі нужденні.